Surja, Errum, Mekase, Gjashtë dhjetë vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Elif, Lam, Mim U munden Bizantinët në afërsi të tokës Arabe por pas fyërje së tyre, me siguri do të fitojnë brenda disa vjetëve. Me të vërtet është vendimi i Allahut si për të parën dhe për të dyëtën, dhe atë dit do të gëzohen besimtarët për ndihmën e Allahut. A indihmon këtë doj dhe është i plot fuqishëm e mëshirë plot. Ky është premtimi i Allahut, E Allahu, nuk e thujen premtimin e vetë, por shumica e njerëzve nuk e din. Ata din vetëm anën e dukshme të kësa jete, ndërsa për jetën tjetër janë të pakujdes shëmë. Valë, a nuk mendojnë ata në vetë vete. Allahu ka kryuar qijet dhe tokën dhe ato që gjende në mestyre vetëm me qëlim dhe afat të caktuar. E, me të vërtet, shumica e njërëzve nuk besojnë në takimin me Zotin e tyre Val, a nuk u dhëtojnë në përbote të shohin se si kanë përfunduar popujt e më parshëm? A ta kanë qenë më të fort se këta Dhe tokën e kanë shfrytëzuar dhe punuar më mirë se sa e punojnë këta E të dërguarit e tyre U kanë sielë provat të qarta Nuk ishte Allahu që u bërë i atyre pa drejtësi, por ata i bën vetë vetës pa drejtësi. Pastaj, për fundimi i atyre që punuan keq, ka qen e keqja e madhe gjëhenemi, nga se i mohonin shpaljet e Allahut dhe taleshin me to. Allahu e filon kryimin, e pastaj e përsërit, dhe pastaj te ka i do të këtheheni. Ës atë ditë kur të arrijë ora. Junasharë do të mbesin pa gojë, shpresë të qputur. Ata nuk do të kenë ndërmjetës nga idhujt e vet, dhe do t'i mohojnë idhujt e tyre. Ës atë ditë kur të arrijë ora. Ata besimtarët dhe jo besimtarët do të ndahen. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të gëzojnë Në kopështin e gjenetit, kurse ata që kanë mohuar dhe kanë përgënjështruar shenja tona dhe takimin në jetën tjetër, do të hidhen në zjarë. Pra ndaj, lavdërojeni Allahun, kur bie muzgu dhe kur gdhin drita. Pra të, është falenderimin në qijej dhe në tokë, në mbrëmje dhe në mesdit. Ai krijon të gjallën prej të vdekurës, krijon të vdekurën prej të gjallës dhe e gjallëron tokën pas shkretimit të saj. Në të njëjtën mënyrë do të ktheheni edhe ju në jetë. Një prej shenjave të ti është që ai ju krijoi prej dheut. Pastaj, ja, tashmë ju jeni njerëz të shpërndar në të gjitha anët. Dhe një prej shenjave të ti është që prej jush kryoj për ju bashkëshort e tuaja që të qetësohen i prantyre duke dhe ndërmjet jush, dashuri dhe mëshir. Me të vërtet, në këtë, ka shenja për njerëzi që mendojnë. Ndërmjet shenjave të ti janë kryimi i qijive e i tokës dhe shumë lojshmëria e gjuhuve dhe e njyrave racave tuaja. Pëdyshim, në këtë ka shenja për ata që dinë. Të gjitha shenjat e tij janë gjumi juaj natën e ditën dhe kërkesa e juaj nga vuntitë e tij. Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që dëgjojnë. Gjithashtu, për shenjave të tij janë paraqitja e vetëtimës si frikë e shpresës dhe dërgimi i shiut prej qiejlit që në përmjet ti të gjallarohet toka pas shkretimit të saj. Sigurisht në këtë, ka shenja për njerëzit që mendojnë. Dhe një për e shenjave të ti është që qiejt dhe toka, që ndrojnë si pas urdhërit të ti, pas taj kur t'ju thë ras a i, me një të thirur, ju për njëherë do të dilni nga toka të rinjallur. A ti i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë Gjithë shka i përullet ati A i e zëfil kryimin Dhe a i e përsërit atë E për atë kjo është edhe më e lehet A ti i përket shembuli më i lartë në qiej dhe në tokë A i është i plotë fuqishmi dhe eilat I urti A i Ju ka sjell një shembul Nga vet i jeta juaj A janë skleveri tuaj Pjestartë barabartë me ju Në pasurin që ne Ju kemi dhen juve Dhe a u friksohen i atyre Ashtu si që friksohen i njeri tjetrit Ja kështu ne U ashpjegojmë shenja tona Njerëzve që mendojnë Por keqë bërësit nga paditurian diekin qejfet e veta ather kush do ta udhëzoj atë që e ka lënë të humbur allahu për njerës të tillë nuk ka kur far ndihmësi drejtohu me përkushtim në fenë pastër monoteiste natyrën fillestare në të cilën allahu i ka krijuar njerëzit s'ka ndryshim të krijimit të allahut Që është feja e drejt, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Drejtojuni aty me pendëz. Friksojuni aty. A le falni namazin? E mos u bëni si ata që i shoqërorën aty diçka tjetër në adhurim. Si ata që fenë vet, e kanë përçar dhe janë darë në grupe, e çdo grup është i kenaqur me atë që ka. Kur njerzit i godet ndonjë e keqe, ata i luten Zotit të vet, duke u kthyer me pendesë, e pastaj kur ai u jep të shijojnë mëshirën e tij, atëherë një pjesë tyre i shoqërojnë Zotit të vet diçka tjetër në adhurim, për ta mohuar atë që u kemi dhënë ne, le të kënaqen, sepse së se shpejti do ta marrin vesh. A mos vall ne u kemi dërguar atyre shpalje që u flet për idhujt, që mi shoqeronin mua në adhurim? Kur ne u japim njerëzve ta shiojnë dhuntin, ata gëzohen me të, e kur i godet fatkeqësia për atë që kanë bërë me duart e tyre, atëherë e humbin shpresën. Val, a nuk din ata se Allahu i asgjeron furnizimin dhe i angushton ku i të doj? Me të vërtetë, Kato ka një shenjë për njerëzit që besojnë. I jepja të drejtën e tij të afërmit, edhe të varfrit, edhe udhëtarit. Kjo është më e mirë për ata që e duan kënaqësinë e Allahut. Pikërisht ata do të jenë të fituarit. Ato që i japni dhurat për të ju ashtuar pasurinë tuaj përmes pasurisë së njerëzve të tjerë duke ju a këfyër dhuratën në një më të mirë, nuk do të shtohen të kallahu. Së do të ketë shpërblim, kurse kur të jepni, si bamirësi, për të arritur kën aqësine Allahut, do t'ju shumë fishohen të mirat. Allahu është a i kje ju ka kryuar e ju ka dënë ushqim. Pastaj ju siel vdekjen e pastaj Jurin gjall A kanë dë një nga idhuj tuaj Që bëndi shkat të til? A i Qoft i lavdëruar Dhe i lartësuar Nbi gjithë shka Që ja shoqerojnë ati në adhurim Shkadërimi në tok Dhe dhe në det është shfacur si pasoje punve Të këqia të njerëzve Kështu që Allahu Do t'i bëjt të shijojnë Pjes nga ajo që kanë punuar Me qëllim që ata të kthehen në përmjërësim Thuaj, o Muhammed U dhëtoni në përbot E shikoni si ka qenë përfundimi i atyre para jush Shumica e tyre kanë qenë idhujtar Drejtohu ti me përkushtim në fene drejt Para se të vi prej Allahut dita E cila nuk mund të shtyhet A të dit, njerëzit Do të ndahen Ata që nuk kanë besuar Do të mbajnë pasojat e mohimit Kurse ata që kanë bërë vepra të mira I kanë përgatitur vetes të mira Ata që kanë besuar Dhe kanë bërë vepra të mira Allahu do t'i shpërblej nga dhuntit e veta Në të vërtet A i nuk i do mohuesit Dhe një prej shenjave të ti është dërgimi i erërave mbartese të lajmeve të mira Shiut, që t'ju bëj të shioni nga mëshira e ti, që ania të lundroj me urdherin e ti Që të kërkoni nga dhuntia e ti dhe që të jeni mirë njohës Pa dyshim, ne kemi nisur të dërguar para teje të popujt e tyre Ata U paracitën me provat të qarta, por popujt i mohuan, prandaj ne i ndëshkuam keqë bërësit, është detyra jonë që të njëndimojmë besimtarët. Allahu, është a i që i dërgonë erërat, që ato televizin në ret, pas ta i shpërndan ato në përqiel si të dojë dhe i të sopton ato pjesë pjesë e ti sheshiun si bje prej tyre. Kur u aqon kuj të doj nga robërit e vetë, atë atëherë, ata gëzohen për një herësh, edhepse me të vërtet, para se të uvindeshiu, ishin të dëshpëruar. Andaj, shikoj gjurëmët e mëshirës e Allahut si e gjallëronë tokën pas shkretimit e sajë. Vërtet, a i do t'i rinjallë edhe të vdekurit, se a i është i fuqishëm për të shdo gjë edhe si kur ne të dërgonim furtunë, e jo besimtarë të shihnin që që do gjë të zverdhej, edhe pas kësaj, ata do të mbeteshin mohues të dhuntive. Me të vërtet, ti Muhammed nuk mund të bësh që i vdekuri apo i shurdhëri të dëgjojnë thirjen, kur ata të këthejnë shpinën duke u larguar. Ti nuk mund të u dhëzështë dhe rëbrin të dal nga humbja e ti. Ti, mund të bësh që të dëgjojnë vetëm ata që besojnë në shpalje tona. Ata janë mësliman të vërtet. Allahu, është a i që ju ka kryuar juve të dobet. Pastaj pas dopsis, ju ka bërë të fuqishëm, e pas fuqis, ju bënd të dobet dhe të thinjur. A i kryon qëfar të dojë, A i është i gjithdishëm dhe i fuqishëm për çdo gjë Ditën, kur të vi ora e kiametit Keqë bërësi do të betohen se kanë qëndruar në tokë Veç se për një kohë të shkurëtër Kështu ata shmangen nga e vërteta Ata, të cilve u është të dhenë dituria dhe besimi Do të thonë Ju Më të vërtetë keni qendruar aq sa ju ka caktuar Allahu në libr, deri në ditën e ringjalljes. E ja kjo, është dita e ringjalljes, por ju nuk e keni ditur. At ditë, atyre që kanë bërë pa drejtësi, nuk do t'u bëj dobish fajsimi, as nuk do t'u lejohet të të kërkojnë falje. Padhyshim, në këtë Kur'an Ne u kemi siel njerëzve Gjithfar shembush Por, si kurti Muhammed Tu siel është atyre që farë do mrekulije Jo besimtarët Me siguri do të thonë Ju jeni vetëm shpifës Ja kështu Allahu u avullos zemrat atyre që nuk din Duro, o Muhammed Se me siguri premtimi i Allahut është i vërtet dhe skepse të humbas është durimin kur sesi nga ata që nuk besojnë.